Повернувшись додому, вона замкнулася в своїй кімнаті і довго плакала, незважаючи на благання і пояснення Дона Фернандо, який намагався вилікувати рану, завдану її серцю, нечованим знущанням. Фернанда вже була вирішила, що не залишить своєї спальні до самісінької смерті. Аж тут вона неї приїхав, а Ореліано – другий. Це надзвичайно вразило її, бо приголомшена кривавими подіями в Макондо, не тямлячись від люті через свою ганьбу, Фернанда збрехала йому про себе, щоб він ніколи не міг довідатись, хто вона насправді така. Вирушаючи на пошуки, Ауреліано ІІ знав тільки дві певні прикмети. У неї характерна вимова уродженки гір і за фахом вона плетільниця похоронних вінків. Він шукав, не шкодуючи сили з тією ж бездумною відвагою, з якою Хосе Аркадіо Боєндія перейшов гірський хребет, щоб заснувати Макондо, з тією ж сліпою гординою, з якою полковник Ауреліано Боєндія провадив свої даремні війни, з тією ж безрозсудною впертістю, з якою Урсула боролася за життя свого роду, шукав Ауреліано II Фернанду. Ні на мить, не занепадаючи духом. Він питав, де продаються похоронні вінки, і його вели від одного будинку до іншого, щоб він міг вибрати краще. Він питав, де живе найгарніша жінка, яка будь-коли існувала на землі, і всі матері вели його до своїх дочок. Він блукав щелинами неясності, заповідниками часу, викресленого з пам'яті, лабіринтами розчарувань. Він перейшов в жовту пустелю, де луна повторювала його думки, а туга породжувала примарні видива. Після багатьох тижнів марних пошуків він потрапив до невідомого міста, де всі дзвони калатали, як за небіжчиком. Він одразу впізнав, хоч ніколи доти їх не бачив і нічого про них не чув. І стіни, роз'їдені з сіллю північних вітрів, і старезні балкони з порохнявого почорнілого дерева, і прибитий біля вхідних дверей шматочок картону з розмитим дощами надписом «Продаються похоронні вінки». Від цієї хвилини і до того крижаного ранку, коли Фернанда під охороною гумені назавжди покинула батьківський дім, минуло так мало часу, що черниці ледве встигли пошити посаги, повкладати в скрині канделябри, срібний сервіз, золотий горщик та незлічені непотрібні уламки родинної катастрофи – що затягалася аж на два століття. Дон Фернандо не схотів супроводжувати молодих. Він пообіцяв приїхати до Макондо пізніше, коли розквитається зі своїми боргами. І благословивши дочку, знову замкнувся в кабінеті, звідки почав посилати Фернанді коротенькі листи з жалобними він'єтками і родовим гербом. Листиці започаткували певне духовне спілкування між батьком і дочкою. Для Фернанди день від'їзду був днем її справжнього народження. Для Ореліано II він став майже водночас і початком, і кінцем щастя. Фернанда привезла з собою пригарний календарик, оздоблений позолотою, де її духівник позначив фіолетовим чорнилом дати утримання від виконання подружнього обов'язку. Сюди входили страсний тиждень, Неділі, перша п'ятниця кожного місяця, дні, обов'язкові для відвідування мес, дні постів та обітниць стриманості, а також і числа, що випадали через періодичні нездужання. Таким чином у календарі залишалося лише два придатні дні, розкидані де-не-де -де серед густого лісу фіодетових хрестів. Певен того, що час повалить на землю цю колючу загорожу Ауреліану другий – Затягнув весільне свято далі, ніж було передбачено Стомившись від сили селенної порожніх пляшок З-під шампанського та бренді Які їй знай доводилося відвозити на смітник Щоб вони не забили весь будинок І водночас заінтригована тим Що молодята лягають спати в різний час І в різних кімнатах А фанфари та музика настихають І худобу ріжуть далі Урсула згадала свій власний досвід І спитала Фернанду чи немає бува у неї пояса снотливості, адже рано або пізно він викличе в місті кепкування, а це може погано скінчитися. Але Фернанда зізналася, що просто чекає, поки минуть два тижні після весілля і тоді вже дозволить собі перше зближення з чоловіком.